Și spun adevărul în Hristos, nu mint ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Vreau de ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice mâini curate înspre cer, fără mânie și fără îndoieli. Vreau de-asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu și sfială, nu cu de păr, cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,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 dacă stăruiește cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie.